dawa na uhuru tulokuwa nao kulingania. hii ni nema kubwa sana ambayo hii nema hii inatokana na yale tulioeleza huko nyuma hii jitihada hii tunayoiona hivi sasa na haya matunda tunayoona hivi sasa kuna watu walifanya kazi sasa kwa kumalizia mahadhara wangu sehemu ya mwisho sehemu ya mwisho kabisa sisi vijana tunao chipukia tunatakiwa tukumbuke tulipotoka kama hatukumbuki basi masherhi wa wawakumbushe watu wa walipotoka tuangalie neema tuliokuwa nayo hivi sasa jambo kubwa ambalo tunatakiwa sisi tulifanye ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupatia hii neema lakini tuwashukuru maheshimiwa zetu na waliimu kwa namna walivyojitoa pamoja na hali ngumu walizosipitia na mapito waloyapitia mpaka hapa tulipofika na hapa ninapenda kutoa siwi niseme ni tahadhari au ni onyo au ni tambihi kwamba kuna kuna kuna kuna kuna kuna vijana kuna vijana wadogo bidao vijana wadogo sawa ndio kwanza wanaanza kuota Wanawabaramia paramia wanawatukana na watu Hili jambo si kwa maana sisi hatuumi au linatufurahisha hapana wala si kwa maana ya kwamba hatuna uwezo kuzungumza hapana sisi uwezo kuzungumza tukunao yani sisi tunao wa watu wana uwezo kuzungumza akitokea kijana fedhuli ndio akizungumza asubuhi si tunazungumza jioni akizungumza jioni si tunamkanae alfajiri wao sio sisi tupo nao na vijana hao sisi wapo sawa so, kwa hiyo kuna vijana wana matusi kuna vijana wana kijeni kuna vijana ni hawana adabu kuna siku moja Niliwahi kuwa ninazungumza na kijana mmoja. Tuna tuna tuna tunazungumza kuhusu hawa, hawa, hawa vijana mafedhuli. Kuna vijana mafedhuli eh? Hawana adabu. Siku mtaje mtu jina. Ha, nikizungumza hivyo nyinyi tayari mimeshaelewa. Sasa katika mazungumzo yetu. Lakini maheshimiwa wanakosea. Sheikh Iflane yakosea, Sheikh Iflane yakosea. Vini kamaambia <laughs> ule bwana. Wewe baba yako akiwa mlevi. Baba yako akiwa mlevi, baba yako. Una uwezo kukaa na "Ah baba, baba nene, leo yule baba, baba mlevi." Unaweza, unaweza wewe? Au baba yako wewe ni mlevi. Kabisa yananyonikana baba yako ni chakombe akinywa anaweza akajikojolea hapo hapo na anaweza akanya hapo hapo akavua nguo hapo hapo ukawakuta watu wamekaa kijiweni wanamsema baba yako wewe utasikia raha haya usikie raha yale aliyofanya baba yako ni ya yakweli ya kweli si kweli kinachokufanya wewe uamini nini ni ile nafasi ya ubaba basi, wala kuna kingine zaidi ya hicho na ndio maana baba yako akiwa kichaa wewe unaendelea kuwa ni baba yako afu kwa wengine anakuwa ni kichaa ukikutana naye utamuita baba afu wengine wakikutana naye yule mzee kichaa yule wewe usimwita yule mzee kichaa utaendelea kumwita baba vile vile kwa sahera msheikh hawa, hawa. wana hata baba zetu kwa vile ambavyo wametupa sisi katika ilmu sawa na katika miongozo leo tukafahamu kwamba njia ya haki ndiyo hii njia ya dhulala ndio hii kwa tawfiki ya Allah ni wao sasa wanapojitokeza baadhi ya vijana wakaamua tukuzungumza shee jinga shee hivi na hivi sio kwamba sisi hatuumii sisi tuaumia isipokuwa tu kwamba tunatafuta hiyo idhini ya hao mheshhi waturuhusu بس kwa sasa bana yule kijana yule wewe sasa hivi kula naishi moja alafu utaona shughuli yake itakachokuwa <laughs> na sisi tukizungumza hao Hatuzungumzishia sifa ya mtu katika miongoni mwa vitu vibaya kabisa ambavyo watu kuna dini kuna mtu We, kama unataka kupiga radi mtu eleze ele fayake, Sasa kwa mfano wewe ya mimi mimi Mimi Allah na hilo so, Nimefanya nimeitoa fatwa au nimefanya mukhalafa katika dini. Aleo tapeli wangu na kusuni. Wewe simama mbele za watu elezea kwamba hili jambo ni jambo la kimakosa. Huyu aliyefanya hivi amefanya jambo la nini la kimakosa? Sasa kwanza kuingilia mtu mwenyewe tapeli alafu aliye kumtongoza dada yangu. Je, Dada yangu akamkataa. Sasa haya nini tena haya? ha mambo ya mambo ya ndani mambo ya mtu binafsi si dini na ndio maana tume Mtume kipinde anajiandaa kwenda kuikomboa kui Makka. Alipokuwa akifanya ile mipango, Hatib akaandika barua Yasiri. siri kuwapelekea watu wa mji wa Makka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaletiwa habari na Jibril. Akamtuma Miqdad na Ali, "Nendeni mahala fulani, mtamkuta mwanamke, mwambieni awape barua." wakatoka na Faris baka ile eneo Pale pale aliposema mtume wakamkuta yule mwanamke. Alikwambia tupe barua. Sina barua. Tupe barua, sina barua. Mekadaida kumwambia Ali turudi. Ali akamwambia hamna. Huyu ataleta barua. si Simtume kasema tupe barua. Na anayo barua. Mtume hizi kuzunguza uongo, tupe barua. Ale kwambia tutakuvua nguo. Tutavua nguo moja baada ya nyingine, leta barua. Eh, ule dada alipoona hivyo, akaona basi, dokieni huko. Wakampa mgongo, akafungua nywele zake ili barua ilikuwa misuka ndani ya nywele. akafungua nywele zake, akachoma barua akawapa. wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akatoita masahaba kama ita na hatib ehe hatib mbona umefanya hivi thalika mtume sikufanya hili mimi kwa kweti ukafiri na nini toa maelezo yako katika melezo uliyotoa kwambie mtume mimi kule nina familia yangu sina ndugu mimi makkah nyinyi mna ndugu zenu mna jamaa zenu kule kwa mimi nililifanya hili kuwajulisha wale sawa ili waone kama vile mimi nimewasaidia sisi tungenakuvamia waihami familia yangu wasemwe kwamba ah huyu bwana alikupatia nini sili kwa hiyo ihami nini familia yake ndio hivyo tu tu upanga mtume inna mtume, ni mnafiki huyu niruhusu ni kichwa mtume hivi hu bas huyu vita vya badri hawezi kwa mnafiki mtume lilizungumza hili jambo kupinga kauli ya nani ya Khalid kwamba innahu munafiq ambia la innahu qad shahida badra huyu ameshuhudia badri hawezi kuwa mnafiki hakuna mnafiki alishuhudia badri alafu kamaambia innahu laqad sadaqa nako hakika na kwanza leo msimzungumuze huyu Na ikashuka aya. Ya amanu la aduwi wa aduwa kum aya nzima kumkumpinga kum nani hafu tukomba alilofanya ni makafiri, kwa hali aina yote, Wali ni makafiri kufanya vile. Mmoja kuna familia yake, kuna ndugu zake, kuna wazazi wake lakini hakutakio kufujisha siri. Tunajifunza nini katika hii licho kisa? Halul ilm mtu ana mema, sawa? Na, na nini? Ana maovu. Bahari ya mema imezamisha yale maovu koko na baadhi ya watu ule hakiwezi kufanya nini kuzima ile fadhila yake mama alikuza mama alikuza wao nadhani ana ule ya umama ile nafasi cheo kile cha umama na cheo cha uzazi kile kikafutika na maana mzazi akiwa kafiri nafasi ya iko pale pale mzazi ni mwema nafasi yake iko pale pale sawa ni mshirikina nafasi yake pale pale ni mlevi ni mchawi awe ataka kuwa, hakuna dhambi ambalo mzazi anaweza kulifanya wewe mtoto ile nafasi ya uzazi ikafutika na ukaamua usimtii tena mzazi wako usimsikilize tena mzazi wako ukiambiwa kwa nini umsikilize mzazi utasemeni mlevi yule ah utaambiwa huna adabu nini wewe wewe ndio utaambiwa huna adabu ndio bana mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anamuhusuia kwamba tuendelee kuwafanyia wema wazazi wetu hata kama ni washirikina sisi tutakataa kusuhubiana nao katika ule ushiriki na wao lakini ihsan lazima tutaendelea kuwafanyia kwa nini ni ile ule wema wa uzazi kwa nini ahlus sunna wal wanakataza kuwasema vibaya maswahaba Masahaba hawana, hawana madhambi. Masahaba wanayo yomadhambi. Masahaba wanayo madhambi Nao mfanya madhambi. Lakini juhudi waliyoitoa masahaba kwenye kuitetea hii dini. Ahalul ilmanasema lau isingeshuka aya wala isingepatikana hadithi ya mtume kuwasifia masahaba ile juhudi waliofanya katika dini ingetosha peki yake kutokuwa sema kwa ubaya vipi naelewa kwa allah bishadi amewasifia mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam anayemwosifia wewe uwezi kuazungumza kwa ubaya lakini umefanya mabaya habana maanisha nini hapa nikizungumza hivi hawa masheikh tu sawa wana matatizo yao umeelewa na mapungufu yao na wana shida zao lakini juhudi walioitoa kwenye kusaidia jambo la dini ni kubwa sana hida tuseme fia mpaka inafika hapa jitihada ya dini walioifanya ni kubwa sana pakaleo hii sisi tumepata mwamko, unapata uwezo kununua vitabu, unapata ghera kununua vitabu, unapata ghera kufanya hivi ni jihadaza wao. Sasa si wa sawa. Kutokana baadhi ya vijana, kuna vidogo, kuna vitoto vidogo. Vi mkikine kina simama, kinamtukana shekhi. Kinamsema vibaya shekhi. Hakuna adabu hata kidogo. Sisi tutakii kungamkono haya mambo wala kuya support haya mambo hasa tukizingatia kule tulipotoka tumetoka mbali sana Hili ndilo ambalo nimekusudia kulimalizia katika nini katika mhadhara wangu Tuwashukuru mashekhu zetu na kila koa kila koa kila mahala wana mashekhu wa na kila mahala na kila eneo wana historia yao kwa hiyo hapa munguja mna historia yenu na wa hapa, wana mchango mkubwa kuwafikisha nyinyi hapa sasa kujitokeza kijana anamparamia shekhe fulani ambaye yupo katika manzile ya baba yake sawa au ya babu yake utovu wa adabu kama huu sio utavu wa kunyameziwa kimya na sio utofu na sio swala la kuunga mkono na sisi vijana tusiwe kama vile vijana hao na ndio maana wanasema hivi katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala kipindi anazungumzia mas'ala ya mke na mume kuachana sawa so, kuna neno Allah analizungumza ni msingi mkubwa sana katika meshe yetu aliwaambia wanandoa akasema wala tansaul fadla bainaku. msisahau fadla baina yenu wewe mume umeachana na huyo mke wako la tansaul la bainaku. fadla bainakum msisahau fadla baina yenu kwamba huyo mke wako kuna siku ulikuwa umeshikika kweli kweli na tende wanandoa uko hoi Ukaenda pale nyumbani kwako, ukativi matamanio yako. Sawa? Ukatosheka kabisa, amekufulia nguo, amekuzalia watoto, huyu mwanamke amekutunzia pesa zako, amekufanyia mambo mengi kabisa huyu mwanamke. Sasa mmekoruzana leo, unasahau mambo yote. Pumbaf wewe, mjinga. Ulikuja hapa moja ume umesimama hivi kama we ni mwanamke au ni mwanaume sasa hivi umenona kupitia ila zangu njinga uko nenda uko kwenu huko ukamtukana yeye ukamtukana baba yake ukamtukana mama yake uka... familia nzima ukatukana huko hmm. kumbuka huyu ni mama wa watoto wako unaelewa sasa wataka kumrejea sasa na sisi lazima Ukiangalia matusi unayotoa hata unapomba msamaha pia wajifikirie. Wa na upendo wa mwanamke hivyo hivyo. Sielewewa. Na wao ndio wepesi kweli kweli kusahau fadhila za mume. Anasahau fadhila za mume, anaishi ndani ya nyumba, asisahau kabisa. Siku mmekera tu. Anaataka kuwambia, yani wewe wa wa wanaume, na wewe utaenda. Sasa wewe Uki kwambia hivyo sio kwa maana sasa inasaya umwambie kwamba una adabu Aha, ule ndo wanamke tena akikwambia hivyo sema ehe huyu hey, ndo mwanamke sasa huyu ndo mwanamke wake sasa anaoonyesha na akishakwambia maneno kama wale hakuna haja ya kumjibu kwamba yeye nitaenda au siendi weka sako kimya msikilize sababu pale si yeye hey wakiti wanaume na wewe utaenda wewe ni mwanaume wewe hakuna mtu anarohwa mbaya kama wewe anakumbia mke wako alafu hakualipo nguo lezo vao umemnunulia wewe nyumba anayokaa ni kwako, juzi juzi umetoka kuuma umemtibisha msheelewa amekupotezea pesa nyingi tu kwenye maradhi yake zaidi ya mamilionyewe pesa umemudhi anakuambia Hakuna mtu anarombaya kama wewe. Tena hiyo kumudhi kwenyewe alikuomba vocha ya shilingi 1000 akamwambia sina. Alikaze kwenye simu yako, ameona kuna 1500 imeingia. Anakuambia kuna pesa imeingia kwenye simu, niwaambia sina. Kwani kile pesa kilingo kwenye simu yangu? Eh ya kwako, mnajua wewe unarombaa tu. Unipendi mimi, sasa wewe unamwangalia. Anasema alhamdulillah afadhali Allah kan dialia kuwa wanaume si na na ajili nini motoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nini Allah wa ta'ala paka kwa wanandoa wanandoa ambao wanasaidiana alla anawaambia wala yitansawu fadhla bainakum msisahau fadhila baina yin hata mi huwa hata wa mashaikhi zetu wa kisufi hao sawa so, ambao litufundisha alifu wakanufundisha Qur'ani kwa talqini wana fadhila kwetu hatuwezi kuwavunjia sisi adamu kwa kuwa wao ni ah, ile nafasi ya walimu itabaki ipo pale kwamba huyu ni mwalimu wangu kanifundisha qur'ani kanifundisha lugha kanifundisha fiqh lakini ni mtu wa bid'a atabaki yana bid'a yake sasa sio sasa inafikia tu wamvunjie adabu ukikutana naye humsalimii jitula bid'a ilo bid'a simbole muapo lakini huyu iwe sikile na nikiwasikiliza ni ni ni ni hawa vijana ninasema najua Wanawachuoni huwa wanasema kwamba kuna mtu anaitwa madhususi madhususi mnamjua madhususi madhususi ni watu waliochomekwa ni watu walio chomekwa jinsi mna jambo lenyewe hapa msikitini simpo sasa mtu atakani haribu hili jambo sasa hili japo haribiki anamchukua mtu kama nyinyi anamleta muli. Sasa bwana wewe jifanye pale unapenda kusoma. ipenyeze mpaka uwe mwadhini. Paka uwe pale kuna jambo kama mimi pale. Sawa? Sawa. Bas anakuja ajifanye unapenda kusoma, msikiti mara ndio msikiti, navuta vyo, basi tu shuruli mpaka mampenda. Kumbe na jambo. Lakini ameambiwa na mwenyewe huko nje huko kwamba bana wewe nataka nivuruge ule msikiti kuanzia safi ya uongozi mpaka mfagia vyoo wote nivuruge pale basi yashangaa tu kupenyeza tu mambo mara imamu kagombana na mwadhini mwadhini kagombana naye tuzapesa tuzapesa ya migombana na huyu vurugu vurugu vurugu <clears throat> jambo hawa wanaitwa na hawa katika salafia wao mimi huwa kikaa napata wasiwasi kwamba huenda hawajana hawa, sawa? Hawa vijana umechomekwa. Kwa sababu mtu anazungumza maneno machafu unasema hata hurafi pia zungumzi hivi. Same toi son nagana anakuwa hana adabu kama hivi. Hurafi, Ule hurafi yule anekatika kwenye Maulidi yule, sawa? Hawezi kuzungumza hivi. Sasa mtu asoni ana machafu kama hayo. Allah tu fanyei bus. Na tu samehe Kesho sis, Dandu Salafia kama kama kama kama ni ndege imeshapaa ingani? Sawa. Inakata mawingu. Hakuna tena mtu wa kuishika. Wala hakuna wa Inakata anga kutoa katika ngazi ya mtaa kuna katika ngazi ya kitaifa nabi ibnilla hakuna kutuzuia tena sasa ili tuweze kupiga hatua sasa tutotoke hapa tulipofikishwa na mshekhizi tuende mbele kuna baadhi ya mambo lazima tuelezane kuna baadhi ya changamoto tuko Tunatakiwa tuelezenane hizi ni changamoto zaendekwa sitatulwe lakini kuna baadhi ya mambo lazima sisi tuyafanye Wewe wangu ikabimikia hapa tunazungumza sisi wenyewe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wallahu ta'ala wa اشهد الله إلى حين أنت انت استغفرك واتوب